Bai, zenbat negare ditute, zen marras dituzten, ditutzen, es guztietan hartzen dira hildakoak bonbaketak eta 6-8 urteko ume batek hori marrastealdiro ba oso gogorra da, es eta oso adierazlea, es zer daukan barruan, es eta gero ba Nagusiek hori ba, daukat ez, laguntzen dute, ba, e, azkenean herri e, bat da hori, e, katxikaz herri bat bihurtu da, herriaren e, egoera alik eta uberen aizateko laguntzen dute, baina, baina beren asmua, beren elburua, lehen bailen hortik kateatzea ez, hori ez, da, ez, ez daude bizitzeko baldintzarik, Eta gainera, pues, beste zerbait da beraik eskatzutena, errefuziatu errefusiatu Europa'n hartuak izatea eta eta horren zait daude eta horretas galdetzen dute egunero. Gaineraren eh, eh han, han gaudela ez dakit, ikusten dezu guztia, sentitzen dezu guztia, baina benetan e, pentsatzeko tartea torri zaigu, orain, ez, ean e, tar, denboreik ez dago, Zor, gure lan ahiten egi bilikera, eta gero al, alizan dugun guztian laguntzen, ez, e, logutxein dugu, eta ordu, orain bueltatzerakoan esan dugu, o, ostras, hor asko dago iteko, ez, eta guk eingen ezak zerbait. Ez Orduan, batetik e, kontak nahi nahi dugu, ez, ikusi duguna kontatu, e, bai banaketari buruz, ez bai, han ikusi dugu, nahez, egueretan bizidean. Eta, gero estetik, eh, ondarri greziara gerresiara bentura kontatu egu, eta hori neko genuke gerresiatik ondarri bira kontatu ez. E, engipuzko ara emezortzi familia gutxien ez etorri behar dia. hori da politikoek ez duten kuota, oso txikia da, baina emezortzi familia onartu dituzte, eta nahi dugu... Politikoei hilagundu, edo, edo bultzatu, edo ostak inolazan. Baukau zerrenda bat, eh, katxikasene egin dagoa, eguno dia beste batzuk, baina katxikasene bau de gutxien ez emez hortzi, bueno, berreun da berroita malfamilia daude torri beharko luketenak ez, eh? baina bau zerrenda bat daukagu eta zerrenda horretan daude eh, umea aixorik dituzten familiak, eh, aitonamunak dituzten familiak eta holako balintzatan bizi ezin ezindianak, orduan politikoek behar baute zerrenda bat, Familiak ekartzeko kartzeko ja Gipuzkoara, pues guk labunduko diegu horretan eta gure indarrak orre, orain horretan jarriko jarriko ditugu Greziatik ondarbibira M8 familia ekartzea.